Велика, п'ятикутна зірка. Він навмисне вирізав її велику, щоб було далеко видно, щоб шанували його іноземці. Мадяри слідом за Хаєцьким послали наверх цілу делегацію шукати найстаршого командира. Іван Антонович, з властивою йому педантичною сухістю, вислухав делегацію через Ференца. Він стояв на дверях першого поверху, напнутий своєю вічною плащ-палаткою, якої ніколи не скидав відтоді, як одержав її зі складу. На капе серед офіцерів ця палатка давно вже стала притчею воязицях. Говорили, що Іван Антонович присягнув скинути її тільки після повної капітуляції ворога. Слухаючи делегацію стрекотливих жінок, Іван Антонович з-під лоба косився на ті каштани, голь по Він бачив, як Хаєцький і Островський уже стали біля дерев з сокирами на поготові. — Рубай! — скомандував старшина Багіров. — Стревай, повільно підняв руку старший лейтенант. — Відставити? — гукнув Багіров. Іван Антонович неквапно оглянув подвір'я, наче був тут комендантом і обмірковував якусь домашню реконструкцію. — Добре, — сказав він делегації, — хай живе. Може, ваша малеча, бавлячись після війни під цими зеленими деревами, спом'яне і нас незлим тихим словом, так, товариші? — Так, — озвалася Вагнева. так. І старший лейтенант наказав підняти міномети вище, поставити їх в самому будинку навпроти вікон. Мінометам у такій позиції каштани не заважали. Солдатська поступливість щиро зворушила жінок. Кожному було гарно дивитися, як змарнілі матері. Опали старшого лейтенанта, дякуючи за подарунок, зроблений ротою дітям Будапестської околиці. У Ференца сльози забреніли на віях. Він знав, що прийде час, і солдатський дарунок зазеленіє на радість малюкам, які, зростаючи в Дунайській місті, майже не бачили самого Дунаю, і не їздили, як діти багачів, на білі дачі Балатону. — А нам говорили, що руські, що комунішти? — хвилюючись, белькотіла одна з делегаток. — Ви, звичайно, не комунішти? Кармазин посміхнувся, вимовив з гордістю. — Комуніст. Вночі рота збиралася переходити на нову позицію. Обслуги, звично розібравши міномети на частини, спускалися вниз. Поверхи завмирали. Сходячи останнім, Вася Багіров помітив біля одного з вироблених вікон високу згорблену постать. — Ти, Денисе? Постать не ворухнулась. Старшина підійшов ближче і впізнав Ференца. Художник стояв, прихилившись до лутки і мовчки дивився на місто. Горбоносе, застигле обличчя старого, тьмяно осяйне далекими загравами, нагадувало карбованого орла старовинної монети. Палаючий Будапешт був перед ним, як на долоні. Багряні хребти, Брали небо. У підхмарних чорних глибинах моторошно гуляли прожектори, зенітні кулемети прокладали траси. Стогоніла і стогоніла канонада. О, Будапешт! З болем вирвалось у Ференца. В Будапешті художник провів усе своє життя. Тут були поховані його батьки і діди, тут промайнула його молодість. Звідси він потай проводжав свого кращого учня і зятя в Іспанію, в інтернаціональну бригаду. Януш, януш. Марніє твоя дружина, напівсиротою виростає твій син. Десь загубились вони у підземному Будапешті. Чи живі? І де їх шукати? На догань Утца? Але чи є зараз і сама догань Утца? Шваби та салашисти мінують все. Вчора Ференц розмовляв з перебіжчиком. Той під земельними пробився на радянський бік. Розповідає, в центрі нестримні грабунки. Мародерство, голод. Фашистські молодчики відбирають у населення рештки продуктів. Всіх женуть барикадувати вулиці, зводити протитанкові споруди. Хто ухиляється, розстрілюють на місці. Ніяких ознак цивільної влади, повний розгул і терор священних стріл. Чим все це скінчиться? Чим скінчиться твоя велика драма, Будапешт? Не електричних вогнів, страшними пожежами освітилися нині твої керути. Примітка керути бульвари. Не вирують вечорами людні шумливі набережні Дунаю, Тріскається там камінь від криці. Не дзвонять трамваї, Не мерехтять барвисті реклами, Не співають авто. Ніч розрухи, ніч кари Окутала тебе. Тисячотонним брухтом валяться стіни на брук. Все тріщить, руйнується, Гоготить в нечуваній катастрофі. Здається, за одну таку ніч місто западе, зникне безслідно, як ота Помпея, і тільки дунайські хвилі понесуть до моря лапату чорну сажу та кров. Все найкраще, створене Ференцем художником, народилося в Будапешті і для Будапешта. Його картини прикрашували ратушу, парламент, «Готель Європа», «Кафе Балатон». Правда, тішились ними переважно пхата аристократія але художник не втрачав надії, що бачитиме їх колись і весь трудовий Будапешт. Над Чепель-Сигетом кружляють, вурчать моторами юнкерси. Вони ще мають змогу сідати на міському іпподромі, евакуюють поранених, Доставляють снаряди. Гітлер наказав триматися будь-що. Коморно вивантажуються сотні танків і йдуть на допомогу. Що ж це буде? Чим усе це кінчиться? Говорить правильно, каже Багіру після мовчанки. Багато бачив пожарів, а такого не доводилось. Наче півсвіту зайнялось, і палає. Художник обернувшись, пильно дивиться на освітленого спалахами старшину. Врятуйте, каже він тихо й рочисто. Врятуйте Будапешт, крім вас більше нікому. Не тушуйся, Френц, все буде в порядку!» старшина гукає знизу. Рота вирушає. Ти з нами Ференц? А з ким же мені? Спускаючись з Багіровим по східцях, художник щось починає розповідати йому про знаменитий готель Європа, до якого звідси вже рукою подати? Палиним димом пройняте нічне повітря. Снаряди з смертельно білим блиском розщеплюються на стінах, провалюються крізь дахи, осколки глухо гуркочуть по блясі. Наче домовики ходять, зауважує хтось. Хомазу хвала задирає голову до гори. «Ей ви, не хрещені, ніж там гуркотіти, ходіть на сюди, на рукопаш. «Хаяцький!» – прикрикує Іван Антонович. Далі просуваються мовчки, як на облаву. Наступної ночі Батальйон врізався в новий квартал, який упирався рогом у перехрестя вулиць. Просуватись далі заважав наріжний будинок протилежного кварталу, що виходив фасадом на саме перехрестя. При мигатливому, неприродно кривавому світлі заграви розвідники прочитали Єуропа, латинський шрифт. Тепер уже вільно читали навіть бійці з нижчою освітою. «Хотель Єуропа» мимрив по складах якийсь вусатий вихованець церковно-парафіяльної школи. Всі поверхи готелю знизу і доверху їжачились кулеметами та гніздами автоматників. З одного вікна раз у раз шугало полум'я міномета. Готель становив собою вигідну позицію. З неї противник мав змогу прострілювати не лише дві вулиці, до яких підійшли стрілецькі роти, а тримав під вогнем і весь квартал, захоплений батальйоном Чумаченка. Вогонь був дуже щільний. Бійці для експерименту викинули на перехрестя порожнє відро. За хвилину, Воно стало як решето. На командному пункті, що розмістився в довгій низькій казармі, стояв нестихаючий гомін. Перекликались телефоністи, кудись пірнали і виринали ординарці, інші розбирали трофейні сідла, що займали малу на чверть казарми. По черзі входили грітись мінометники. Їхня вогнева була під самою казармою капітан Чумаченко в іншому кутку обмірковував з офіцерами становище. Готель треба було захопити ще цієї ночі. Вдень його було брати ніяк. Але як захопити? Правда, можна було викликати полкових саперів і з їхньою допомогою, підкравшись темряві, висадити будинок в повітря. Це практикували вже не раз, і сам Чумаченко, і сусідні батальйони, висаджувати об'єкт до зруйнування стін і цілковитого знищення гарнізону. Але в даному разі комбата це не влаштовувало. Виходячи з своїх тактичних міркувань, він хотів захопити готель цілим. Якби йому треба було взяти тільки цей об'єкт, Чумаченко, безумовно, висадив би його в повітря. Але йому, крім Європи, ще потрібно зламати десятки об'єктів, і він думав про них уже зараз. Будинок готелю був, по-перше, високий і міцної старовинної кладки, а по-друге, наріжний. Маючи його в своїх руках, батальйон, власне, мав би своєрідний зручний трамплін для того. Щоб оволодіти новим кварталом. «А я встановив би в ньому свої самовари», – міркував Кармазин. «Позиція для вогневої саме раз». Гвардії майор Воронцов, прибувши на капе звечора, тепер мовчки сидів під стіною на купі трофейних німецьких протигазів, схожих на телячі намордники. Здавалося, він дрімав навсидячки, зануривши своє широке підборіддя в кучеряві вилоги кожушка. А втім, уважно слухав офіцерів, що обмірковували різні варіанти штурму. Нарешті підвів важкі припухлі повіки. — Чумаченко, де твої сталінградці? — Всі на місцях, товариш у гвардії майор, очолюють штурмові групи. «Хто та хто?» Комбат став лічити на пальцях. Своїх сталінградців він знав усіх до одного. Коли назвав Багірова, Іван Антонович згадав. «Момент. Мій старшина там носиться з оригінальним планом». Кармазин пояснив кількома словами. Комбат негайно послав за Багіровим. В цей час до казарми несподівано зайшли командир полку Саміїв і оглядний в шкіряному пальто генерал-майор, командир дивізії.